قیاز السالحین حدیث نمبر ده یوکم نوی خودی مخی دو حدیثون نشوروکو ما واتیا حدیث ابل از الڈیرون دا سبق تنه چا دا پتم نوا لسم باب و واتیا نمبر حدیث بابن فی المبادرت الالخیرات بعد په بیان د جلتی کولو گے خیراتو نتا او تیزاول دا چا چا اراده د خیر لري لری پا مخیوالی پا خیر پا کوشی سرا پا غیر دا نه پا غیر دا شکو شبینا او دا آیات روڑی سافست بقو الخیرات وسارعو الى معفرت من ربکم وجنت عرضو ها السماوات والارض اعدت للمتقین جلدیو گئی بخنیتا در طرف در افستا سنا او جنتنو تا چپلنوار دا غی پشان دپلنوار دا, دا اسمانونو دزمکو دے عرزوها کعرز السماوات والارض و امملا حادیث و ارچا حادیثی فالاول عن نبی حریرہ رضی الله تعالی عنو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا نبی علیہ السلام ویلی بادرو بالعمالی جلتیو کئی پا آمالو باندیم جلتیو کئی آکا نیکو آمالو تا نیکو آمالو تا چپا گئی انسان تا تقلیم ملاوی گی کا قطع اللیلی ہاں جلتیو کئی تاسو جلتیو کئی تاسو نیکو آمالو تا داسی جلتی کوئی داسی مصیبتون برازیم فتن داس فتنې برাজি کا قطع الليل للمسلم فشانت غي اس دشپی تیار داس فتنې ویوبل پس روان شي لک روانې لک څنګه چې د ثور شپه غي سي یصبح رجل مؤمنا چګرزی بسړې سار پټیم کې مومن سوابه مؤمن وی سار و يمسي کافر او گرزی با یو سڑے ما خام کافر سار با مومن وی ما خام با کافر وی ویمسی مومنن ویس بیو کافر او گرزی با سڑے ما خام مومن او گرزی با سڑے سار کافر پوشن جا سفتنی بای چسار با پیو حالت یو حالت کې با پیو با پیو حالت کی ویلے کاؤ ہم ما سرسار دست کی شامل شیو یا رمازیگر آغاد آغی انکار کریو د ویل د هغه خپرې دا سارو ماخام به بدلي هغه د طالبګری د مولای ژوند کی خپرې دا هغه مخکې کولو کې دا چې او بیا داسې سارو ماخام ژوند کی بدلی دا ولا د حادثه کې دا دی او یبیعودینو بعرض من الدنیا او خرسې بدین خپل په مامولي سید دنیا باندې چې سوت ملاویږي پاږې با دین خرسې مامولي شه ایمان به دوه کمزوری شي چې په معمولی معمولی سیزو به د ایمان نهيخرصی به سړ دین خپل په معمولی شبان دی معمولی حیر سیزبانې من دنیا د دنیاه د د ایمان قدر به ختم شي او مال او دماللوورلت قدر به زیات شي که د ایمان قدر و د ایمان په پیسو خررسږ د بعضې خلکو ایمان په پیسو باې خرسیږ او خر شو دی. او حدیث کے حضرت و یبیو دینو بی عرضی من الدنیا حرصی با دین قل لے سار بیو حالت کې مومن بی مازیگر با پیسې ورگلی نو آبا کفر تتلی لگا فا معمولی شدی دین خرص کاری رواه موسلمون اللہ دا من دا سی حالتون نو ساتھی دا سی حالات حضرت را روان دی از ثانی دویم حدیث داده بابا نبی سروا بیک حسر سینن موملہ وفتحا اقوه بین حارس رضی اللہ تعالیٰ نو قالاو اسو اللہ تو ورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ دلازم موسکا او ما رسو دا نبی علیہ السلام نا پا مدینہ مونو رکے دا ما نبی علیہ السلام پا سی دا ماجی گر موسکا مدینہ مونو رکے فسلما نبی علیہ السلام سلام جار بازا سو مقام آنو بیاں پاسی دا موسرعان جلتی گو ان کے اوپر جلتا فته خته رقا بنا چې ال بعضې حجرې ن سا نوقدمون کېښدل په ستونو د خلکو قدمونې اړول په د خلکو ا او روانو او بعضې حجرو د پ د ښ خپلو ته ا بعضې کوټو د خپلو ب بیانو تا د بیاې سلام روانو په ستونو پ او بی بیان او حجرو تروانو حضرت فافذ عنا سمن سو سوراته رپیر شخلقه د ډیر جلتې ده حضرت نام ډیر پجلته روانو او په خلق په اوللو مزر داوته ده سفونو نام فخرج علیهم الوه ته ده نبی علیہ السلام پر خلقو فرع انهم الذا انهم دي خلقو چې بهشکه داخل قد دا اعجبو من سورته د خلق و تعجب وکوا ها د نبی عليه السلام په جلتې کولو د صفو نظر کوو او ته لو قالا د نبی عليه السلام راوي وي قالا د نبی عليه السلام زکرتو شی ان منتبر عندنا فكره نبی عليه السلام وای دا جلتې مزکو کلا یاد شゼ ما یو شی منتبر د معمولې اسی د یا یاد سپنو یو یا ټوټه مازه معمولی این دنه ما سرا فکره تو نو ما بدو گنلا ایحا پیسنی چه اصارشی آغشه ما سرا پادیشی ما سرا آغشه فا امر تو قسمتی نو ما حکمو کو ضرور و تیدم حکمو کو دا غیب ویش باندی یو شی مالا چارا کریو دمجاہی دینو مالو غنیمت کیا ملا شیو ما ته ویلی شو چې دا په غریباو باندې تقسیم کا او هغه ما سره کور کې پاتې شویو لمر یې څنګه مال مرګ راشي او دا شی زما په کور کې دغه صفات نه جی نو زب عل سم لما زب عل او د کېګم چا شی سکه ما تقسیم کوم په خلکو باندې د نبی علی سلام طور هیڅو او بل مال باندې نو د خلکو حالت ها یحبسنی ما سره او دملو خوشو ما بده غنا چې زه مشغوله شم پاغه چې سار کې مالا مشغوله شم پاغه باندې نمازه قاتل وفي ریوات په یو ریوات کې راغلی د پاره داسې كون تخلفت في البيت زپاده شو په کور کې هابطه کما په کور کې تبرن ی وسا منس د ټوټه د سرو یا د سپینو زرو د صدقه ما پرې خو پا دا پاکاره او ځبټګانم یا زمانه پادو ځبټګنم ان او بئیتو چیز شپته راکم پاره باندې ځبټګنم چې ځا چا هغه د شپې پکور کی زو ساتما اسنه چې مال مرغدانش او دا اسټوټه ما سړید د سرو د سپینو اته پړون ننګوړه ده موثبر خلکو د دې قوانینو د دې مشرانو جدا سنخه حقونه د خلکو والد او عوامو یي وسوې د کوم حالتګر د خلکو کوم حالت ني کې تعظه بن او فزت سيسد او سره یاد سپینو زرو اصل زو ان جابر رضی الله تعالی عنه قال او وی د جن يو رسولي نبی عليه الصلاه والسلام تا یو واحد پرز او هر کې اره تن قتل آ خبر را کما تاکزو وجل شمع پیغمبر را دو حط پا میدان بانی نو فا اینا انا زبا چرتا زما کزا شید شمع کنو زبا چرتا زمان سما با کم مقامی نو قالوی نبی علیہ السلام فیل جنہ پا جنت کی تا دو د پا میدان دالا دیدن پارا شید کنو جنت تبزیم فعلقا تمراتن فعلقا تمراتن نو ګور چې آورت دې زب چرته زما نو هغه سره سکه جوړي په لاسوي نو فلقا ثمرات نو گزار اکړه هغه کجوری چې بیا کجوری په یدي په لاسای کې لاس کې چدا خبر راوړی دا چې زب جنت ته زما نو گزار کړی هغه کجوری کو ناچوي په یدي په لاسای کې داغه دا په لاس کې سکه جوړي وي چدا خبر راوړی دا نو کجوری هغه گزار کریم او تان نشو هغه میدان د جنگ تا جنگ شوروشه تر دې چاو وجلش بس بیا هغه جنگ شروع کوسه کجوری هغه لاس کوي هغه خړی او چې کله وي جنت ته به زی فشهادت نو هغه کجوری هغه د لاس نه گزار کړي او په میدان د جنگ ورغه او جنگ کې شوروشه حتى ذا جنگ کاو کاو چاغ شیت شو جنا طلرو ثم قاتل ان به جنگ کو حتى ترتی چو اجله ش مففق علیم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى کم خیرات دلوي دي په بار د اجر او د سواب کې کوم صدقه به تردا ها چې سره صدقه و باسي کومه وه کې صدقه خیرات کول د الله د دین لپاره به تر دي قال نووي نبي عليه السلام انت صدقه وانت صحيح شحيون تهل فقرا وتعمل الغنا خیرات تا بذاسه حال کې چث صحیح وی صحیح وی صحیح شہی هون ارزومن د مال آ اوتر شل فقرا او یریږي د فقر نه هما سی سالمه او ته د مال په ارزو کېم لګیاي چیر مال جمع کم او د فقر نه ميريږي وتامل الغنا او می د مالداریم لرائی او دا خیرات کول په دا وخلوی اجر تخصائی. او دمال ارزوم ارزو او دینم ییږي چې د مال ز نو کم بشي خو امید د مالداریم نو په خرچ کولو کې تاخير مکا وا ولا تمهل مولت مور کوه استعمال لګولو تا ولا تمهل یعنی صدقه کولو کې کوتایی مکا حتا تر دې ایزاب دغه تل حلقوم کلا چور سي ګروه مرکنتا کلا چه, مرکن چه دا سمګه وا چاول د الله په لار کې سنور کې سنور کې خرچ نه کې نه کې بالکل ځانه دې شنګټه جوړه کړی خو چه کلړو مرکنتا اورسيږي په اخري حالاتو شي نو ته ویله که زما پرې مال کې د فلاني د پاړه مورکا زما پرې مال کې د مدرسې د پاړه ټوله لګونه ورګه زما پرې مال کې د جمعې د پاړه ټونه نه نه نه داستا بیا مال ستاسو چې تسہیوي ستاسو په لاس وکيو ته او د فقره نه او تاسو د الیو شیزه د پاړه نو, تو نو تو بیا عل <العو> فلان ان قضا د فلان د پاره دوره دي زم ما په او د فلان د پاره دوره دي کې بیا د مدرسو د جمعهونو د اشخاصو لپاره بیا ترسیم کې الک فلان به په تور ورکا دون په فلان ان وقد کان لفلان او تعقید دازی د پاره د فلاني دات زکه و ما چې پدا او کې مال د صدقه د له فایده نور کې کتر ډیر موشیتونه کې دا مال ستانه ده دا مال د آغا چا ده چه ستانه پاتی شو دا دا آغا چا مال ده ها فاوکی ورکوا چه خط سعیوی او خرص کې متفقن علی الحلقو مجرن نفسی والمری مجرد طعم و شراب حلقو زید جاری که دلو دا نفس دسا چه دا آغا ده که سا جی, جی, سا جی راجی سا بنده شی روح مرکنده او مری اون زید جاري کېدو د خوراک او د توام د اغذینا خوراک او اسکاګ د خوراک او د اسکاګ اغذې یادې یلی د ساه غنالي او امري د خوراک اسکاګ غنالي ته ویلي شي چې په کوم باندې خوراسکاګ زی ګیري تا یا غنالي یا غا ارګ چې په غې باندې حوازي ها الخامس و بنزم حديث داده باب عن ان, ان, ان انس رجال الله تعالى ان, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذا سيفا يوم احد ونه ولاغا تولي لراب ورزو حدك فقاله ومياخوزو من نهازا سوق بواخر زمان داتورا داتور بزمان سوق واخرين نبي عليه الصلاة والسلام واضحكم چدا بزم فبسطو يوم كل انسانين ان اه لو دکل لاسونه خپل هر یوه انسان د دې نه چې زانو یو کول وي ار یو انا انا زوز یو وی زو خپل اتر بزمانو فقال انمی نبی علیہ الصلوۃ <سؤال> والسلام <سؤال> فمیا خذو بحقی سوق بواخ له دللا په حق دې سرا د دی چې کوم خپل حق دین او خپل حق به ازمانه سوق واخري واه جمل قومو نوفا نو چب شخ خلق چه دا خبره واي وای دلاده چې د دې حق چکم دې نو په حق به زمانه سوق واخلی چې دا ټوله زمانه واخلی او وعده پوره کی او جنگو کی نوفا جمل قوم نو غلیش خلق په طلب د توري کی وقاله نو وی ابو دو جان رضی الله تعالی نو انا اخذو به حق ز 8 اگستون کې ام دلته په حق د دې سره زباداتو ابو دجانا نوم دا, دا غره سماكم نو خرشتم نشجان ها الف اخذ السيف من نبی صلی الله علیه وسلم تخبل حق حق دا غیده چې دی باندې په جنگ کې دښمنانو د الله صل او غسیو په دی باندې د مشرکینو دا ماناله انا آخذو بحقیفا اخذو نووینی و غلرا و غصا غلرا ف فالاقبی <سؤال> حامل <سؤال> مشرگینا <سؤال> نو غصه که پاغتو ربانی اغسط اواغا سرد مشرگینا باغی بیسر رکول دوامو اسم اسمو د جانا سماکم نو خرشا قولو آجم القوم اتوقفو و فالاقبی اشکا حامل مشرگینا ای کټه کله سړلو د مشرکینو ای داغه سرونه په کار دا دي چې کوم سیزه د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د طرف نه چې باغی مخه عمل کو عن السادس وان زبیر بن عدی قال اتهنا انس بن مالک رضی الله عنه راغه مونږ ته حضرت انس زید مالک الله تعالی رضى شداغه نه په شکاو نه لې نو شکایت یو کوم ته لې په بار کې فَشَكَوْنَا اَرَاغِ آ... مَنْتَا نو ده حجاج ده ظلمونو آغا شکایت من اور تاوکا چاگا دا سری دا سری فَشَكَوْنَا اَلَيْهِ نو شکایتو کن منگا آغا تا آنے سے من مالک تا آغا چا منگ مخامخشو د حجاج بینجو صف ظالم سرا مخامخشو یه ند آغا ده ظلمونو وقالوا اغيروا او دوی اسبرو صبر کوي فانه لا ياتي عليكم زمانن یقینا رابه نشي پتاس یو داسه زمانہ الا والذي مگر اغه زمانہ با اکه شپس دیني بي اغه بدر شر و شر و ايده دینا حتا تلقوا ربكم دې ته او د بادشاہانو د طرفنا دا ظلم هي आवाज پتاس بازو زمانہ کې بداظلم راځي داغې نو روستو وغو بداغې نو مخ خرابې حدثه حالت کې وا قیامت قایميږي مرګ بداظي چډېر د پد هر دو شکر مونږ په خانوز حجاج بن یوسف ظلم کړو چې دا غم فرعونم ظالمو خدا چې کم ظلم نن مودې په کشمیر باندې کوي دازم چادا چې ظلم نو کړې چې کورونو کې خلق بن کړې خاله کې بنکلېره په خلکو خوراګ سکاک ار يو شه بندې په پہ پوجې اسبيرو فانه لا ياتي عليكم زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم تر دې تاسو مخامر شئ د خپل رب سره اه سمعته یعنی ملهباشه رسول زمانه دیږي د دې نه زمانه په دې باندې بل ما سمې او ماده او د پیغمبر پاک صلی الله عليه وسلم نا رواح البخاری او چې نقل کله دی را امام بخاری رحم الله اصحاب عم نمبر عن ابي ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قالوا عبادوا بالاعمال سبع جلتیو کوي په اعمال او باندې جلتیږي پاغا انکو اعمالو حالتن تجرون الا فقرا جلتیږي پاغا اعمالو باندې چاغه بهترین اعمالي هر چره پکار دادي چې دې اعمالو کم چې نبی عليه الصلاتو والسلام موږ ته داغي نشاندہی کړي داغیم نبی عليه السلام بیان کړي دي ها نو داغی یو یو تذکر رکی یو داغی حالتن تزیرونا الا فقران منسیان تاسو انتظار نکوئی مگر داغ فقر منسیان چیرونک فقری آغا فقر چیرونکی ریدر باندی راشی چیرونکی آغا فقری لرا آغا فقریر کی یعنی چې دوی کې اړه فقر غریبی چې در باندې داشي او اصل نه چې فقر در باندې داشي مقصد داري او داغه فقر دو وجنا دالا بندګی دې نه یې رنیش الله ته دا بندګی دې نه کو نوځي کله کله یو څړې غریب شي عجز شي زاگر ټول هغه پروګرام ختم شي او غنان متریئن یاغ مالداری متغیان دا چې مالداری چپتا سو راشي چپتا سو باندې داغه مالداری په وجہ سرکشي راشي کله کله مالداری دا چې راشي چې د مالداری په وجہ پسړی باندې پیدا شي سرکشي پیدا شي مالدار شي او راا هوستا نه قرانم ذکر کوي واقعچ صورت غریبی نو دورا اغه د دین سره تعلق یا او چې کله مالدار شي نو هغه سره کښه شي او مرزا مفسدان یا تاسو انتظار نکوي داغه بيماری چی خرابون کیوی نوکصانی کوون کیوی فساد کوون کیوی چستا سو بدنونه خراب کی یا یاداږی د وجه ستاسو په بندگیری کې سستیا پیدا شي یا ساسو عبادت کډ وډ شي دا غي په وجو باندې کله کله یو بيمارولې کې سړي تا دا غي بيمارې په وجو بسړي باندې سنداجي نو نقصان نه پای کې پیدا شوې زمانو موږ کوم ناو د سکوما علامہ باندې مصیبتونه ول راوښیری او حرمن مفندن یا اغا بوډاواله اغه بوډاواله چې عقل خراب شي نو د بوډاواله په وخت سړي عقل بیا کار نه کوي کډ وډ خبرې کوي نو گرد ور کارونه کوي نو آغا با عبادت سو کی چه داسی بوداوالی را شی چه بوداوالی سرا آغا موفنی دن اکل زائی شی اکل لار شی گرد ور شی خبر گرد وره کئی او موتن مجهزن یا آغا مرگ چه آغا پا آغا مرد په کنگی چه بچه بانی پا تنوار مرگ را شی ناسا پا نو آغا توبیت هم بیا سمنی شی اګه وبسیت تم بیا سم نشي اویدد جال يا پراتو ته جال باندي فشر غايب ينتظروا ها نو فشر غايب ينتظروا نو شر د غايب ها باغ طول سزنو کې باغ طول سزنو کې خطرناک سيزه کم لري چې تر اوسه پورې لا استاله ستا راغله نه او انتظار دا کیږي لکه یاجوجو ماجوجو ها وروتلد دجال شو او الساعه فسات و اذه و امرجا قیامت قیامت درسخ و اذه او د تاریخ دی او امر نو تاریخ دی ها فشارو نو شر د غایب چې دا انتظار کولې شي اوس په نو لا دجال لا غلې دي فتنې سخت دا غي دي انتظار دی دا یا قیامت دے قیامت ادھا ډیر حبتی دے و امرو دیر سخت رکھ دے رواو تلمیزی و قال حدیثنا سنو سامنو انو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام ویدو یوم خیبر پور رضا خیبر کے لعوتینا حاجه راتا رجلا یحب اللہ و رسولو خام خاور کون بزر دی جنڈی لر یو سڑیتا اغه سړیدا ور کوم چاغه بمینه کیدا الله د پیغمبر سره زبردست جانډا اغه چا ته ور کوم چاغه د الله د پیغمبر سره بمینه کی یفتح الله وعلى يديه چاغه فتح کی فتح وکي الله په ټول انسونو داغه باندې داغه زه داغه په لاسونو به الله داغه زه فتح کی قال عمر و رضي الله تعالی عنه ما احببت الاماره تا الله یو عزین مع نه خو خوله مشر لله ماګر په دغه وور کې مع نه خو خوله په دا اوور کې مشری سره میوه خو په د می خوښله چې ما ته دا مشری میلا شي دپار د دی چې دغه زما په لازبان له لا فته کې پهته ساورتوله هر رجا او داله چې د نبی ل سلام کم بیان ما دغه واړې د وتسا ورتلا نو ما اقرنو له پیغمبر پاک صلی الله علیه و سلم تا چې نبی علیہ السلام کوم صفات بیان کړې و دې چې دا بها غچاتور کوم چې د الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مینې کې چا الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم محبت نو هر سړي دا خو هولا چې صفه دی هغه باندې برابر اعظم زکه زمام د الله صلی الله علیه و دار یو صحابی دبل صحابه اد الله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نزیاته وه خو ما پای ک سر او چت ک ما سر لها هده هده مشری دا چې زه اوجا رجا اده 파ره د امید دې چې او بلې شمزو اغه زفاره څه خبردار شو تهزه د دې پر او بلې شم فتا او دا رسول الله نبی علیہ السلام او علي بن ابي طالب فا تا ہو یا نوور اکلا آغا جاندا حضرت علی تا ایاد جاندا بل روایت کے رازی چند خلق ہوتی وچه حضرت اخو بیمار ده سطرکو که دا آغا بیماری سطرکیون نبی علیہ السلام یا رویو آرائی چاگه رویو تو آغا پانی دم پوکو سطرکی سیشوی او جاندیون لگو رکلا وقالا اویوی نبی علیہ السلام حضرت علی دا امشی زاولا تل تفت حتی یفتح اللہ علی زازا اوگو رمو تردی تمو گورا چسو بھورے اللہ نے فتح کرے استا پالا سو دازے فسار علی شیعون فسار علی رضی اللہ عنو شیعن علی رضی اللہ عنو چدا حکم آوری دو نور روان شو روان شو علی سمیدان چلا رے بیا اود ری دو ولم یل او اس هغه غوونکو التفاتونه فسرها ولا له چې هغه کرا حضرت دي د جلانو پوڅه توازی وي اېدا الله پیغمبر علی ماذا اقاتل الناس په سبب جنگېږم د خلکو سره جهاد په حکم زما د جهاد اصول بسې پس بس خبره مزه جام کوم نوبيي صلی الله ورتو وي قاتلهم حتى يشهدوا الله الا الله جن کا ودا دیسره تر دې چې د گوايو کې چې نشته د بل حاجت پر کول والا بيد محمد الرسول الله محمد الله رسولي فازا فاعل کر چې دې دا کار وکړي مې ویل نو فقط منعو من قدماهم ومر نو تاقي مد که د استانا ميني اعمالون صدقه مال بیا روانه شګنل داغه وین بیا ته تبا رواغني یعنی تدعای معلومه ته بیا سن شوې دې هغه ته وجد بیان شګره اقرار ته وی دی هغه وک الا به مگر په حق داغه سرا حق دار دې دا, دا غیب او معلومون کې حق دار دې کداغې نه تاسو یو کار سرګن شو چې غلط کاری یو چا زکات فرض به وو او زکات تنه آن انکار وک او یا حقیقتو نکون چې قصاص کولجی خدا خداي حق لري او حسابهم على الله او حساب الله حساب دوی په الله باندې دي رواه و وتساوي ورته او بسين محمد اي وسقط موتيان نه تاسو بازار کو نه دي ها مونطريان مانه بي السلام تزانو خو او سنت می وکوتکه چې ګریشم ما وګورنی نبی عليه السلام زوړ وو خاطه ده ما وګورنی نبی عليه سلام او په بل بیا تفصیل د نورو الفاظو راځي چې نبی عليه السلام ورته وی چې بیان کوا لارشا او دعوتم پیش کا جنگم کوا زګه ستا په خبره باندې ستاد زبان نه یو خبره وږي او دخلکو د اصلاح او پاره دایو کسي ګنو دا ستاسو پاره